Hürr ibn-i Yəzid İmam Hüseyn əs yolunu bağlayır. İmam Hüseyn əs ve və onun tərəfdarları sakin olduqları məntəqədən hərəkət etdilər. Kufə şəhərinə çatmaq üçün iki məntəqəni arxada qoymaq lazım idi. Gözlənilmədən Hürr ibn-i Yəzid min nəfər atlıdan ibarət bir qoşun ilə İmam Hüseyn ə.s-salamın kərvanı ilə qarşılaşdı. İmam Hüseyin əleyhissalam ondan soruşdu, sən bizə kömək etmək məqsədi ilə gəlibsən, ya mübarizə etmək niyyətin var. Hür dedi, ey Hüseyin, sizinlə buruşmağa gəlmişik. İmam Hüseyin əleyhissalam buyurdu, onlar bir-biri ilə söhbət etməyə başladılar. İmam Hüseyin əleyhissalam buyurdu, əgər sizin nəzəriniz, göndərdiyiniz məktub və nümayəndələrinizin dedikləri ilə müxalif olsa, elə buradan da gəldiyim yerə qaydarəm. Bu vaxt Hür və onun tərəfdarları İmam Hüseyin əleyhissalamın geri qayıtmasına mane oldular. Hür dedi, ey Peyğəmbərin övladı, elə yollarla hərəkət edin ki, nə Mədinəyə gelib çıxsın, nə də sizi küfəyə aparsın. Mən də i̇bn Ziyadın yanında üzürlü olaraq deyərəm. Hüseyn əleyhissalam elə bir yol ilə gedibdir ki, mən onu görə bilmədim. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam sol tərəfində olan yolu seçib, Üzeyib Həcanat deyilən məntəqəyə yetişdi. Bu vaxt İbn-i Ziyad tərəfindən göndərilən məktubu hürrə verdilər. İbn-i Ziyad məktubda hürr İmam Hüseyn əleyhis-salamın işi barəsində danlayıb və Həzrət Hüseyn əleyhis-salamı çətinliyə salmaq hökmünü yazmışdı. Hürrün ordusu İmam Hüseyn əleyhis yolunu kəsib getməyə mane oldular. Həzrət buyurdu, Məyər siz demədiniz ki, yolunuzu əvəz edib başqa yolu ilə gedin, nə küfə yolu olsun, nə də Mədinə. Hürr dedi, Bəli, Amma Əmir İbni Ziyad tərəfindən mənə məktub çatdı və o məktub sizi tutmağa əmir edibdir. Bundan əlavə, o verdiyi hökümlərin icra olunması üçün aramızda casus qoyubdur. Bu söhbətdən sonra İmam Hüseyn ə.s öz tərəfdarlarının arasında ayağa qalxıb, Allaha həmd səna, babası Peyğəmbərə salavat göndərəndən sonra buyurdu. Ey cemaat, bize üz veren hadisəni siz bilirsiniz. Həqiqətən dünya dəyişib, öz pisliklərini aşkar edib və yaxşılıqlarından üz döndəribdir. Həmişə insanın istəklərinin əksinə gedir. Lakin sizin dünyanızdan hətta suya atılmış qabın divarlarından süzülən damcılar qədər belə bir şey qalmamışdır. Və dünyada şoranlıq yer kimi zillət içində yaşamaqdan başqa bir şey qalmayıb. Məyyar görmürsünüz ki, haqqə əməl olunmur və batilin qarşısı alınmır? Elə olan halda möminin haqq yolunda şəhid olmasından başqa bir çare yoxdur. Ölüm mənim üçün xoşbəxtlikdən və zalımlarla yaşamaq mənim üçün Bədbəxtliyidən başqa bir şey deyil. Həqiqətən, insanlar dünyanın qulu, bəndəsidirlər və dinin adını isə təkcə, sadəcə olaraq dildə gəzdirirlər. Yaşayışları öz istəyləri kimi olana qədər dindəndən vururlar. Amma elə ki, bəlalar onları əhatə eləyir və imtihan səhnəsinə düşürlər, məlum olur ki, dindarların sayı azdır. Züheyr İbni Qeyn ayağa qalxıb dedi, Ey Peyğəmbərin övladı, biz sənin söhbətlərini eşitdik. Bu fani dünyanın bizim üçün heç bir qiyməti yoxdur. Əgər dünyanın yaşayışı əbədi olsaydı və biz dünyada həmişəli yaşayabilsəydik də, sənin yolunda ölməyi dünyanın əbədi yaşayışından üstün tutardıq. Ondan sonra Hilal İbni Nafi ayağa qalxıb dedi, Allaha and olsun, bizim ölüm və şəhadətdən qorxumuz yoxdur. Öz niyyət və fikrimizdə sabit qalmışıq. Biz sənin dostlarınla dost və düşmənlərinlə düşmənik. Daha sonra Hüreyr İbni Xüzeyr dedi, Ey Peyğəmbər oğlu, Allaha and olsun, Allah taala sənin vücudunla Bizim boynumuza minnət qoyubdur ki, hazırda sənə kömək etmək üçün döyüşək. Bədənlərimiz sənin yolunda tikət ki olsun, tə ki bunun əvəzində, kiyamət günü cəddin bizə şəfayət versin.